Місяць піднявся понад чуби дерев, Але все ще заглядав крізь горішні шиби вікна. Чи тую ідею утвориш? Ти сільський вчитель, з Двадцять п'ять ринських у місяць, Залежний від Кирикучки і від панів у місті. Ти? Та я ідея є, А добувати її з нетрів забуття, формувати, Це святий обов'язок кожного з нас. Хто він не був би, на якому місці не поставило б його проведення. Місяць піднявся ще вище І вже тільки його сяєво зимне Сріблило шиби вікон Останні каплі дощу тихо спадали з вікон Як сльози. Одного досвідка Марта збудила шагая Найпан стають, бо в нас нині шильварок буде Присяжний скликував бабів глину місити Яку глину? А вовже дві фіри на подвір'я привезли, і ще копають? Де? А де ж би? За свинтером на глинокопах? А вапно? Вапно відвій та візьмуть, він має нагашене. Скаже собі добре за нього заплатити. О-о-о, додала підморгуючи лукаво. Кирикучка, добра штучка. Що наробить, то на тим заробить. Я не прошу пана таким людям, як він то рай, а порядний чоловік то руки свої зробить і серце з'їсть. А дідом як був, так дідом і згине. Шагай скоренько вбрався, випив снідання і скрутив папіросу. — Як ведеться вам, пане професорцю? — почув самовпевнений голос кирикучки. — Дякую вам, добре мені ведеться чудово. Ну, то тішить мене дуже, відповів злобно пан начальник, бо тепер маєте і знаєте, люди великі претензії мають. Кожний хотів би панувати, а свиней пасти нема кому. Пастуха вам бракує? Мені нічого не бракує. Але я так загально говорю. Нашим селі також такі мудрагелі пішли, що хотіли би все до гори ногами перевертати. В очі їх коли, що ми багачі від них. «А то вже бачите, і Бог дав так, що є великі собаки, і малі цуценята. Є хлопи, як мур, є шушвелки, так і о!» – показав рукою собі до пояса. «З маятками так само. В Єгипті, в Греції, в Римі скрізь маяткові різниці були. Є й будуть. А ви як кажете?» «Не знаю», – відповів Шагай, не виявляючи найменшої охоти встрявати в такі розмови. «А що ж ви знаєте?» Що треба? То ви дуже мудрі. І кирикучка похитав головою. А знаєте валькувати стіну? Знаю. Ну, то пильнуйте, щоб вам добре вивалькували, бо я часу не маю. В словах в рухах кирикучки почувалася така самовпевненість і таке легковаження других, що шагая аж руки засвербіли, насилу панував над собою, щоб йому якогось слова правди не сказати. Кирикучка відчував це. І любувався безсилою злостю професора Ну, як же воно буде, питався Я вже вам казав, як Моя в річ вчити, а будинок до мене не належить Гадаєте? І пронизливо глянув на Шагая Гадаю Ну, то як собі хочете Я вам вже виладжу тую буду Побачимо, як піде наука Побачите? Кирикучка буцімто збирався йти Але не йшов «А на плебанії ви буваєте?» – спитав. «Буваю. Або що?» «Нічого, дивуюся, бо старий Лецький москвофіл, а ви, як зачуваю, народовець». «Отець і Лецький порядний чоловік. Всі ми порядні люди». І Кирикучка розсміявся у голос, бо сам собі не вірив чуючи її гроші, і силу з цілого світу, насміхався. Але я спохопився нараз, я забалакався з вами, а на мене сто інтересів чекає. Ну, бувайте здорові і тримайтеся тепло. Як вам чого треба буде, то зверніться до мене. Я люблю вигодити людям, навіть таким, що дуються на мене, додав великодушною і простягнув свою товсту спочену руку. Шагай стиснув її і відпровадив начальника до дверей. Чемність того вимагала. На подвір'ї жінки глину місили. Марта воду з керниці тягнула. Онофрій вдавав, що також дуже пильно працює. «Ану, баби!» – гукав Кирикучка. «Не лінуватися! Файно мені виліпити школу, щоб пан професор не сміявся з житницьких жінок, що вони нічого порядного зробити не вміють». «Які девальки крутиш?» – звернувся до одної з дівок. «Бодай тебе покрутило, не та ж школа, а не хлів. Тонкі, крути, як перевесла, розумієш?» Дівка вишкірила на нього гострі білі зуби. Хе -хе. Крикучка не втерпів, поплескав її по плечах. Дівка як грім, а валька скрутити не вміє. Ви мене навчаєте. Я тебе, доньцю, навчив би не одного. Знаю, знаю, але казала Феся, що обійдеся. Шагай вернув у хату. Мимохід нагадалася Варська. Він мужчина. Але як тая дівчина з доброго дому і з вищою освітою могла почувати себе в цьому темному царстві Павла Кирикучки? Взяв капелюх і поплівся стежкою попри церкву. Минаючи цвинтар, скинув капелюх і перехрестився. Здоровив свою попередницю. Слава Ісу! Слава навіки! Ви до школи глину везете? До школи, прошу, пана, на шильварок. А де ж ті глинокопи? Дядько показав бичевну і шагай пішов туди. Гадав, що буде це якийсь горбок або шкар при дорозі, з котрого люди беруть глину, скопують його кілька ямок, мало що більших від черстей сільської печі, калабані з жовтою дощівкою, котрих кумкають жаби, а діти в них грудками землі кидають. Отакий От собі звичайний сільський глинокоп. А тим часом кілька десять кроків від дороги побачив обрив, глиняну кручу, високу, може на десять або й більше метрів. Нависав цей обрив над величезною баюрою і відбивався у ній фантастичними контурами. Осінь випала дощувата, і в баюрі назбиралося так багато води, що можна було плавати по ній човном. Але замість човна колосявся на її рудім плесі вбитий пес з вишкіреними зубами. Здалеко навіть не пізнати було, що воно таке. Так багато мух обсіло мертву собаку і гуділо, бзикало, бредніло. За баюрою чорніла велика і глибока челюсть, як гирло залізничного тунелю. Глинокоп, як казковий смок, роззявив пащу і регавне село сопухом води і смородом падло. Над челюстю, горік росли корчі ужин та якоїсь повійки, де не де тіла дівина. Побівав вітер, і похитував вітками. Казав би, що потвора гривою потрасяє сердито. Шагай стояв на хвилину І дивився на цей незвичайний образ. О, намалював би його Семаківський. Нараз у горі над самим краєчком кручі появилося двоє дітей: хлопчик і дівчинка, шукали ужин, гомонячи з собою безжурно. Як знайшли вітку з ягідками, то сварилися і дерлися за неї, незважаючи, що один хиткий крок і полетять стрімголову баюру, а вона глибочесна. Так іноді ми, старі діти, шукаємо привабливих ягід життя і не бачимо тих небезпек, які нам грозять, подумав собі Шагай.